Nem kell védened őket, tudod, hogy kedvelem Zsuzsát, szóval ne legyél rögtön a plafonon, mondta anyám rezignáltan. Nem vagyok. Oké, oké, tette fel a kezét. Nem akarok veszekedni. Én sem. Megfogadtam magamnak, hogy ha a fene fenét is, ezt a néhány órát, maximum kettőt kibírom. Köszönöm, hogy karfi, hogy csináltál, mondtam békülékenyen.